Ba, ni gehien bat lurralde berriak ezagutzea, eta bat okidez lagun berriak egitea. Ni, ba, Euskaraz hitz egiteko itura hori hartzea. Tutera arra beizara, tuteran Euskara nola da? Hmm, bueno, egoera larrian dago. Ose, hitz egiten da, baina oso gutzi entzun, entzuten da. Zubintza atongi emateuzo. Ha, ni etorri naiz, ba, uz, udan bizitzaz deskantzatu baino bizitza bizitzeko. Eh ezba generia da leku horrek ezautzeko ba gunderiak uh, egiteko baita ere uh, nere euskararen zatsiko nik berdin